je su naši, da kažemo glavna prepreka za sve da kažemo za svakih hajdu čovjek koji ne može da ide naprijed razumite ana ima razlog glavnom su razlozi njegovih grehova znači kada loči čovjek da zaustavi ili da mu ne da na radonjalko sam rekoga pogada svoje grije Čovjek nema i imetka, zapjelo moj imetak, ne može nikako dođu do imetka, siromašan, znači ima problem negdje, grijesi njegovi. Čovjek nema poroda, žena ne može da rodi, čovjek ne može da ima djecu, njegovi grijesi. Čovjek uh, siromašan, njegovi grijesi. Svaki mu sibe koji čovjeka zanesi, to su, kada ima, keserbete i diko, znači dijela ruku vaše Hassan al-Basrih, al dolazi mu čovjek, <coughs> kaže mu Abu Sa'id, Abu Sa'id, šeheh kaže imam problema, Allah nije mi dao kišu, ne znam koliko vremena, kaže usjevi, moji kaže izgora se, nema mi vode da zalijevi, ti ima kiši. Kaže mu, istagfir kaže čini taubu, Allahusman Ta'ala. To je bilo prije njegovi mučenicima. Pa dolazi drugi čovjek, kaže Abu Sa'id, Ako se kaže, uh, ne, mogu, ne može žena, žena da mi zatrude nikako, ne djeci, to boženje. Kaže, istakveri gledaj, kaže, čini istih kvar puna ovakva. Treći čovjek dolazi, kaže, silomaš sam, sam do kraja, Najsilomaš, među najsilomašnijih ljudima na zemlji. Kaže, istakveri kaže, čini istih kvar Tri različita stanja, tri različita situacije, ih pituje ob sad učenice, kaže, širih, kaže, To lazi ti ovaj pita za ovaj, ti kažeš čini istih Pita za drugo stvar čini istih kvar, za trećo stvar čini istih kvar. Kažem pa da niste čuli reči Allah s Muhantana v okolito stavfiru rabbakom. Da niste čuli reči gospodara koji ljud, na ljude na ove stvari. Kaže koji je rekao v okolito stavfiru i recim, recim istavfiru Allah s takvaru Kaže činite istih kvar svome gospodarom. Wa kuntu tastaghfiru rabbakum innahu kana gaffara yursilis samaa'a alaykum idraara kaže, "O, pukto, استفير ربكم, kaže, "Činite istighfar some gospodaru, inahu kana gaffara", kaže, "On je onaj koji traži svojim rogovima." Kaže, "Posle to praštaanja, kaže, yursilis samaa'a alaykum idraara." Kaže, "On će vam sleba, kaže, spustiti kišu. Yursilis samaa'a alaykum idraara mojum ditkum bi moalen. I kaže, "On će vam povećati imetak vaš." ali on će im dati metak. I kaže, on će vam dati porodu. Znači, sa isti kvarom, Allah ovdje će šta? Da će ti spustiti kišu. Pa da će ti dati metak, da dati porodu. I druge stvari koje se sve... Znači, svaki hajv dolazi sa isti kvarom.